Un plasture pentru cangurică Au, ce mă mai doare! Tricicleta se rupse taman când cangurică gonea, ca vântul, cum îi plăcea lui să spună. Și, cum caldarâmul nu e făcut din bucățele de burete, Mă doai, mă m-am julit un cot și mă doare de numai pu. Mama îi puse lui Cangurică pe julitură un plasture colorat. Ce frumos e!" O să-l arăt și prietenilor mei!" Ah! Și te rog, mămico, ai putea să pansezi și tricicleta, îl pune și ei în plasture, da, unul așa mai moare."